2. Світ тварин. Морські чудовиська. Багато існує казок та легенд, у яких розповідається про жахливі морські чудовиська, які нібито випливали з морської безодні, захоплюючи велетенськими щупальцями навіть кораблі. Коли йдеться про чудовиська, які мають щупальця, відразу спадають на думку кальмари та восьминоги. Чи справді існують такі велетенські тварини? Припущення сучасних учених У 1933 році у Новій Зеландії з'явилось повідомлення про кальмара довжиною 22 метри. Діаметр його присосок досягав від 10 до 15 см. А в шлунках кашалотів знаходили залишки кальмарів, які дозволяють припускати існування 30-40-метрових кальмарів. На шкірі деяких китів знаходили шрами від присосок діаметром 45 см, що підтверджує це припущення. Дивують кальмари не тільки розмірами тіла, а й велетенськими очима. Вони мають найбільші очі серед зареєстрованих у світі тварин – понад 40 см у 20-метрового кальмара. Будова очей кальмарів складніша, ніж у людини, тому вчені припускають – що ці тварини бачать найдрібніші деталі. Роздивитись які людським оком неможливо. А головне, ці тварини вражають своєю кмітливістю та швидкістю, яку виявляють під час полювання на них. Живуть кальмари на глибині 250-500 метрів. Кашалотам іноді доводиться поринати на глибину 1500 метрів, щоб поласувати велетенськими кальмарами. У наш час ці тварини – озброєні щупальцями, багато в чому залишаються загадковими для людини.